بسم الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين أوصله وسلم على مرحوث رحمة العالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربي شرح لي صدري واسر لي أمري وحمل أقدت من لساني افقه وقولي وباحشه أول بوسدنى ديو مني سيري سيري على غورة أبو بكر السيديق ونتنشة دوية وبردامانة از اوغ تسيقلسة ادنشة من شاء الله غورتي او سمرتي أبو بكر السيديق او نقوم بمزاسلغم o njegovim vrijednostima, o hadisima koji govori o njegovom vrijednosti, neke koje nismo spominjali do sad, i e, završćemo sa govorom o hadisima koji prenosi jebubakara sredijeka, zato što je to malo vezano i direktno za njega, jel, a nije baš toliko poznato jel, koliko hadisa i koji su to hadisi koji jebubakara sredijeka radijalna uhtajanju prenosi. E, prošli put smo govorili o finalnim osvajajima koja se desila za vrijeme života jebubakara sredijeka, odnosno za vrijeme njegovog hilafeta, pa smo rekli da je Ubakara Sidik nakon što je završio sa e, onima koji su se odmetnuli od Alave vere na arabskom poluotoku, zatim oni koji su odbili da daju zekat isto tako na arabskom poluotoku, da je Ubakara Sidik se pozabavio njima, a nakon što su se e, vratili pod okrilje islama, neki od njih, neki od njih ubijeni i tako dalje, Ubakara Sidik je batchio oko na Šam i naravno na Perziju, pa smo govorili o, ti, o ta dva a ataka u bakresedika na sa 2 velika velike dvije super sile. I kazali smo da Ebu Bakara Sidik nije uspio da ih pokorio, odnosno zauzbeno uzirom da je vladao kratko i da ga je smrt u tome pretekla, ali da kako da on postavio dobre temelje za ono što će doći poslija, to je hilafet Omar radijallahu tali anhu, u kojem će on izvojati pobjede i nad Perzijom i nad Bizantom i zauzeti jeli, oba glavna grada, te dvije velike supersile u to, u to doba. Dakle, Ebu Bakara Sidik nosi zastuge i zato iako nije doživio taj period. To je otprilike jel bilo govor o Haldibnu Velidu i, i, i njegovim osvajanjima u taj vakat. Naravno, nismo govorili detaljno o bitkama, obzirom da bi nam to oduzelo jako puno vremena. A, inšala, kad bude govor o Haldibnu Velidu, govor ćemo inšala o njegovim učešćima u tim bitkama i kako je Haldibnu Velid izveo ovak nad na, na tim ratištima. Pa smo rekli da je jedna od zadnjih pohoda, odnosno, historijska ekspedicija koju je u sedik Sidik poslao prema Šamu, jeste ona u kojoj je za zapovjednika postavio Abu Ubeidu Amr ibn Đarraha, to je jedan od učesnika Abedra, jedan od destorcije obradovanih Đanetom, da je pored njega tu bio Amr ibn Al-Az. Omer ibn Hatab kaže za Amr ibn Al-Aza, kad god se nađe negdje Amr ibn Al-Az, ne priliči mu manje osim da bude lider, odnosno da bude naprijed. Zato što Amr ibn Las je bio takav insan, jel, da je odisno o tom nekom karizmom i da je imao te vještine koje su ili išle u prilog tome da on bude lider, ali je u Bakara Svedik je to znao, tako da je Amr ibn Las, iako je kasno primio islam, on je bio od zadnjih od muslimana koji su došli u Medinu prije osvojenja Mekije, tako da se računao od muhađira, iako nije bio na bedru, nije bio na uhudu i tako dalje. Ali je zbog svojih vještina, Amr ibn al-As, bio uvijek, uvijek uproćelj. Mimo njega jezid ibn Ebi Sufjan, jezid ibn Ebi Sufjan je veliki ashab, Allahop s.a.w. To nije ona jezid koji je halifa, odnosno sin Muavijin, da te ne zvuni, nego je Ovo jezid ibn Ebi Sufjan, sin Ebu Sufjanov. Sin Ebu Sufjanov, a ne sin Muavijin, znači on je stariji brat Muavija radi ta'ala anhu. Kore njih dvojice, Šurahbil uh, ibn Hasene i Krime ibn Abi Džahl i mnogi drugi jeli od ashaba uh, su se zaputili put Šama, jeli, pod, naravno, uh, direktnom komandom Abu Bakra i Sidika iz centra islamske države tada u Medini. Međutim, kada je se dešavala opsada Damaska, opsada Damaska u poznajtoj bitci kod Ađanadejna, Abu Bakra i Sidika dobio vijest da je muslimanska vojska nasilila na Damanski, da je Damansk pod opsadom. Damanski je bio velika prestolnica, velika prestolnica hiljadama godina nazad. Šta više, to je mjesto koje je nasiljeno u zadnjih šest hiljada godina. Oni imaju velike zidine oko sebe, tako da shabi nisu mogli, mogli zauzeti, ali ostalo je samo da ga se šta stavi pod opsad, odnosno da se blokira prilaz Damasku, voda, hrane i ostale stvari, tako da će eventualno poslijeli Damask past, zavisno se toga koliko imaju je hrane, odnosno zaliha unutra. Odnosno, takav je bio priroda ratovanja u, ta, u to doba. A u Bakara Svjidiki, dakle, dobio tu vijest da su muslimani pod, uzijeli Damasku od svoju opsadu i sad je već kraj, odnosno, posljednje dvije Ebu Bakr esedik života, odnosno da je sad Džumad el-Akhir, odnosno Džumad el-Akhir, 13. godine po heđri. Znači, u Džumad -e el-Akhir, 13. godine po heđri, Ebu Bakr esedik se razvolio. Bilo je zimsko doba, Ebu Bakr esedik je dobio groznicu, Sećam je poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Ima u stvari ruta vakat kod njih nije bilo nekih specijalnih lijekova, specijalnih liječenja, tretmana i tako dalje. Tako da je najmanje nekada groznica temperatura mogla je da bude je fatalna. Tako da je bilo za poslanika sallallahu alejhi ve sellem putista stvar se dešavala u vakru as-Sidi, kod gdje se razbolio. I da je osjetio da mu se bliži kraj, da je znao otprilike, Allah da tako tim ljudima, pogotovo u ovog profila kao što je u Bakara Srdijek, da otprilike znao da preosjeti da je to njegov kraj. Kad je u Bakara to osjetio, e, sazvao je ashab. On se sazvao je onu elitu ashab za koju smatraju državu da, do, da ih treba nešto da pita, a u svakom društvu ima takvih ljudi koji treba nešto da se pita. Pa u Bakara se Dijekim kazao da je to to, odnosno da je ovaj ugovor koji imam ja sa vama, misleći na hilafet, odnosno na vlast, uskoro će da se raskine taj ugovor. Misleći da će on preseliti. Pa kad se taj ugovor raskine, stvar će se opet vratiti vama u ruke. U smislu ćete vi opet morati zabrati nekog za halifu. Zato ja želim da vas kutaršem tih muka. I želim da ja odredim čovjeka za halifu. Pa šta mi vi predlažite? tada im oni kažu, obakr e, sadik ova razmišlja, racionalite kako daleko gleda, jel ja, zašto? Zato što je veoma, još uvijek je islamska država u povoju, labilna je, nije još uvijek čvrsta. Ako se desi da se sad razidju, opasna stvar da će ne prijatelj na njih, jer su oni sad već dirni, osim je gotovo je, sad više nema nazad, ali obakr sadik zna Da bi sad vrhlo dobro bilo da, da se ne desi ta tranzicija vlast u smislu da ima u smislu da ima praznog prostora, hefta, mjesec tako dok se zabere novi ne, nego da odmah izaberu novog dok je ova još uvijek živa. E to je Bukara Sidik nam stvari predlaže. Pa im kaže koga mi vi predlažete? Jel imam neko od vas neki prijedlog? Kada oni kažu, jel mi vjerujemo tvojoj procjeni, o halifa Allahov poslanika sallallahu alayhi wa sallam. Inači, nega su samo zvali halifatu Rasulillah. Al Bakra Sidik nije bio Amirul Mugminin, nisu ga tako zvali, nego halifatu Rasulillah, halifa Allahovog poslanika. Omer kada je došao na vlast, nega više nisu zvali, njega su prvi mah počeli zvati halifa, halifatu Rasulillah, halifa Allahovog halif, Allahov poslanika. Pravom to dokino to dokinoj kazali, ako tako krenemo ti će tu nedogled, Treći koji dođe, može biti halifa, halife, halala, i tako. Eli, ne može tako. Ukidamo taj nazak, tako da je pripao samo Ebu Bakr esedik u halifatu Rasulillah. Ali mu sad kažu, halifatu Rasulillah, jel, ti si halifa, Allah u poslanika, mi vjerujemo tvojoj a, prosudbi. Mi vjerujemo tvojoj procjeni, tako da stvar prepuštamo tebi. Ebu Bakr esedik će sad u narednih nekoliko dana, s što mu je ostalo iz života, jel, ten vi hevte, ne, ne, ne, ne, ne, ne više, E, početi da saziva, odnosno da poziva ljude kojima on vjeruje da će ih mišlje i nadrži jednog po jednog u svoje odaje. Znači sad on bira ljude i kaže dovete mi tog. I to odnosno pošaljite po njega da dođe. Pa između ostalo jedan od prvih koji je zovno bio je Abdurrahman ibn Auf. Znači prvi koji je bio je bio je Abdurrahman ibn Auf. Kad oni dolaze pita ih samo jednom čovjeku. Pita ih sve redom šta mislite o Omeru ibn al-Hatabu. U stvari, ovu pitanje vam govori da on već odlučio unapređen. Znači, on nije sad razmatrujen pređu njih da na intervju izove. Ne. Na Gojabu Bakara se dvijek razmislio, odlučio da halifa treba da bude Omer i sad samo zove ljude da ih pita šta oni misle o Omer ibn al-Hatam. Ima li nešto što možda on ne zna? E da uzme mišljenje dosta ljudi o tom čovjeku, za koje on smatra da je najzasluženostno najbolji i da bude halifa. Pa jedan od prvih kojeg on zove jeste Abir Rahman ibn Auf. I pita ga Abdurrahman ibn Auf, jedan deseterice obradovani džennetom. Prvo njih iz ove otpilike, no, koji su tu, koji su sad živi, prvo pita njih, a pita će u Bakre sedih dosta, dosta shaba u isto pitanje. Pa kada je došao Abdurrahman ibn Auf kod njega, i Abu Bakr ga pitao Omeru, Abdurrahman ibn Auf mu kaže ja mislim da je on i bolji od onoga što ti misliš o njemu. Al vidjeti da on smatra Omera, jel, dosta da bude halifa, Abdurrahman ibn Auf kaže ja nemam ništa protiv. Ja smatram da je ono stvari bolji od onoga što ti misliš on njemu o Ebu, Ebu Bakr. Zatim zove Osman ibn Afan. Osman ibn Afan se odaziva na poziv Ebu Bakr esedika i pita ga, isto, jeli, pita ga isto pitanje. Šta misli o Omeru ibn al-Hatabu? Kaže Osman, ja znam da je njegov privatni život bolji od javnog i da nema njemu sličnog među nama. Osmanovo svjedočanstvo o, o, Othman, o Omer ibn al-Hatabu. Da kaže šta, njegov privatni život je bolji od javnog. Inače kod ljudi obrnuto, ljudi su takvi da javno se pokazuju jel, finj, maša, lijepi, onda privatno je uloga obrnuto. Smalima Fan kaže, on je privatno takav da je bolji privatno nego javno, što znači da je on šta maša. I onda dodaje, ja mislim da nema boljeg od njega među nama djelim tvoje mišljenje o oh, halifa, Allah, ko san sallallahu alaihi wa sallam, da je Omer ibn al-Hatab najbolji izbor i da bolje god njega sigurno nema. Zatim mu kaže Abu Bakar i Sadik, Rahimak Allah, Osman, Allah ti se smilovao, o oh, Osman, da nema Omera, ja ne bi poslije tebe tražio drugog. Da nema Omera, ti bi bio izbor. Ne. Allah ti se smilovao, ja smatra si ti za njega, Omera nema, ja posle tebe nikom ne bi više ni pitao ni tražio, odnosno tebi bi izabrao za halifu. Ovo mu kaže jel, Ebu Bakar Asedik. Taj njegov šaret u stvari ono što će postao u sa Osman ibn Afanom je bio i šaret i muslimanima tada, da je Osman ibn Afan u stvari treći porijedil i tako će biti, da je Osman ibn Afan izabran za trećeg e, e, halifu. Ebu Bakar Asedik je konstovao sve do kojih mogu mogo doći, znači sve do onih do čijeg mišljenja se drži Ebu Bakar Asedik izvan. Usaid mu Hudayr, Ensari je zvao, Muhađir je zvao, sve. I svi su bili na konsenzusu, jednoglasno mišljeni, nikomu se nije usprotivio, osim jednog čovjeka. Kad se svi zove sve, i svi kažu, u je, kao ovi odgovore slične ove, da nabrajemo sad isto sve, slažemo se, je li, halifa, Allahoposlanika, u redu i tako dalje, jedan čovjek će imati zamirku. Kad dođe na konsultacije kod Ebu Bakra i Sadika, Talha ibn Bejdullah, tada će mu Talha kazat, Šta ćeš reći Allahu sutra kad te upita zašto si stvar muslimana, misli vlast, povjeri o onome koje je tako žestok. Že Talha u stvari nema neku zamjerku na Omer. Ne kaže Omer ne valja, jer ja sumnjam da je i tako dalje, loš je čovjek. Ne, nema Talha ništa proti Omer. Nego Talha zna kakav je Omer. I to mu je palo na pamet. I sam želi da tu iznesjekava svoje mišljenje pred Halifu Abu Bakra. Kaže mu, šta ćeš sutra reći Allahom? Valja odgovarat za obo. Ti ga posveljaš za on je mala stvar. Znači ti preuzmaš odgovornost na sebe za njegova djela i sve ono što uradi. Šta ćeš sutra reći Allahom, što si stvar muslimana, vlast, poveri u čovjeku koji je poznat u po svojoj žestini. Omar ibn al-Khattab. Ebu Bakara se dike ležu kad mu je talha kazao. Znači on je bio u ležećem položaju. Kad novo je ovo talha kazao, kazao svojoj familiji podignutem, Jel, ovo što sam kazao, moram odgovoriti iz sljedećeg položenja. Njena čovjek kada leži, ako ima nešto da ustane. Jel. Nije tako, sad ću kao. E abu isto tako. Ležu, bolestan. Kaj, podignite da, da, da mu odgovorim. Podignite Pa ga nebao, famile uzdigne, jel, onako kao što se uzdigne bolestnik, jel, da ga se nasvani, da sjedne. Pa mu kaže, abu bakar esidik. <clears throat> o talha. Eto, billah za ti mene da, bukvalno, meni spominješ Allahov ime ovdje sad, U smislu da me strašiš Allahu, zbog mog izbora, reći ću, sad govori šta bih rekao na sudnjem danu, Ebu Bakra Sedig, o Allahu, ja sam postavio najboljeg od njih da vlada njima. Ja nisam boljeg mogu naći. To je odgovor. Ja smatram da je on najbolji, svi kažu da je najbolji, ali odgovor je takav, gospodar, ja nisam ništa znam o toga, osim da svi za njega tvrde da je najbolji, Samim tim ja sam postavio najboljeg da vlada njima i to je moj odgovor je gospodaru, gospodaru svijetova. I ovdje zanimljivost jedna jeste da e, nikad nećeš naći da se svi slože oko nećega. Znam sad biraju u lebu bakla, omera za halifu. Nemaš bolje god omera, u stvari. Omera je najbolji izbor. I opet imaš neko ko dođe i kaže pa ima ta stvar. Zato da te ne čudi sutra kad nešto muslimani organizuju i tako i dođe dvojica petorca do storca protiv i se kaže ovaj ne zna ništa, ovaj vak, like, hašam. To je prirodna stvar kod ljudi da se ljudi u proceni razlikuju, da, da, da su subjektivni u proceni i da im to ne treba uzima za zlo. Da neko dođe u procjeni njega ili njega ili mene ili tebe, da kaže ovaj nije dostavan tog mjesta, nije dostan te pozicije, funkcije i tako. A ne mogu se nikad svi složiti. Kao što se nisu složili na izboru za Omera za halifu sad ovdje. Neće se složiti ni na jednom mišljenju. Pogotovo ovi koji dolazi i Jer ovo su najbolji ljudi umeta ikad. Ako se kod najboljih nije desio šta, apsolutni konsenzus, onda je po stvari da poslije nije isto tako nikad to neće desiti. Jer nikad nećeš nađa se ljudi složio po pitanju jednog čovjeka, odnosno na jednom, na jednom mišljenju. I dodao je Bakara Sredik. Sad, u objašnjenju Tarhibno Beidullahu, zašto on, pa im je, je kazao, jeli, njegova žestina će u stvari moju mehkoću. Zna je sve kako razmišlja. A obakor se zna za sebe da je šta blag. Svala tu potvrdu da je blag, imamo uh, posebitke na Bedru od riječi poslanika Soselem. Obzirom da je bilo davno bitka na Bedru, ja ću vas napomenuti uh, šta smo kazali tad. Da kada je poslanik Soselem zarobio <coughs> u 73 mušljika iz plmena Koreša, kada je htio da ih amnestira, zna da, da ih pusti sve, kad je Motev Radi nešto kazao za njih, Zar će da da počaš, motrim Nadiju. Međutim, motrim Nadije nije živ i sad treba da se pozabavi sa tim zarobljenicima. Ne znam šta da radim s njom. Konsultuje Abu Bakr i Sidika i Omer, poslanik sa sene. Nač ovaj je od od Buharije poznat. Da Omer ibn Abdullah ibn Omer govori tako, mnogo puta sam video poslanika sa sene, Abu Bakr i Omer kako ulaze. Mnogo puta sam video Abu Bakra Omera i poslanika kako izlaze. Video, znači bili zajedno uvijek. Ali poslanik se sa osvaja sad na bedru konsultuje Ebu Bakra i Omera i pitaj Šta mislite, trebamo rat sa zarobljenicima? Oni 73 koji smo zarobljeni na bedru, šta ćemo s njima? Kaže Ubakr Sidik, Allahu To su naši rođaci. To je naša krv. Smatram da im treba prikazat milost i pustiti. Odnosno da ih ne ubijemo. Dobro. Omer ibn Khattab, šta ti misliš? Kaže Omer, Allahu poslani. Ja smatram da benu Adi, oni su moje saplemenike, trebaš dat meni a Benu Aqil, odnosno Aqilove rođake, treba ždati Ali. I sve tako ih rasporediti i da ih mi svi pogubimo, svak svog. Eto, Omero mišljenje bilo. Spalo, ovo, ovo potvrdio Kur'an da je Omer bio pravo. Znači, Kur'an poslije sišao, ma kjane li nebijin, eni je kuna lehu esra, hata yuskine fil arzu. Omer, kaže, ovako treba postupiti. Znači, ne samo da ih nakon izvršimo u egzekuciju, ne, nego svaku svog da ubijem. Zašto? imaju smisla. Ovo je trgenca umro. Neb sutra poslije neko došao ka ti si omer, ubio mog. Ne, ne, neka, ja ubio sam svoj. Ali, ne talib, svoje, svi svoji, to je to. Pa je tada poslanik s osanika čuva dva mišljene. Od Ebu Baka je umera kazao. Zaista je Allah učinio neka srca nježna i mehka poput mlijeka. A s druge strane učinio je da neka srca budu tvrda poput kamena. Po njima, tu Ature Saba. Zaista Ti Abu Bakr nalikuješ Ibrahimu alayhi salam i Isa alayhi salam. Suoj nar. Utok s vmom nastopul. It Isa alayhi salam kazao za za svoje sedenik gospodaru. In ta'dibhum fe'innahum ibaduk. Gospodar, ti ako ih kazni oni su tvoji robovi, ali ako im oprostiš, tako i neka ental ghafur. Ti si onaj koji mnogo prašta i tako elesta, oprosti im, gospodaru. A ti omere, Ti najviše nalikuješ Musau i Nuhu, ali selo. Musa alayhiselam putio do Allahu Gospodaru s listih se. Mm -hmm. Nuh alayhiselam isto tako, u to je dovećeno, la tadara ala al-ardi min al-kafirin Gospodar kaže nu, ne mu joj ostavit na dunjahu ni jednog nevjernika, svi To je Nuh do. Da vidiš sad ovdje razlika u prirodi, je l? Bekrova blagost i Omerova žestina, tvrdoća. Zato sad ovdje, evo Bakar kaže, Talhi. smatram da će u stvari Omerova žestina izbalansirati u moju mehkoću. Ovo sam ja bio nježan i blag prema vama, a sad će doći neko koji će biti malo žešćiji i to ćemo dovesti u Egal, bit će jednako e, To je bilo njegovo mišljenje i mišala da je bilo jela apsolutno ispravno i da je ovo objašnjenje i tekako a, jelite, kako prihvatljivo. Kada je odlučeno, odnosno kad je konsultalo sve ljude, evo Bakar je srednijek, zovno je Omero Allah najbolji zna, vratno se Omer pitao, što mene ne zove, jel? Svi oduše, samo ja nisam otišao, jel? U smislu, šta li se čeka? Zato što je on bio savjetnik, prvi savjetnik, evo Bakru. Dok dvije godine i tri mjeseca hilafeta, prvi savjetnik bio. I sad ga zove, evo Bakre, sedih zadniki. I kaže mu jednostavno, odabra Ja sam odlučio da ti budeš halifa po semeri. Šta misliš te rekao, Omer? u uh, Hlandu. <laughs> Dobre, sad ću biti halifa. Jel. Kako bude ja, kako ja kažem tako. Ne. Omar Ibn al-Hatab odmao odbija. Odmao, automatski se protivi, kaže da to ne može prihoditi. Dokaz da je neko za vlast jeste da odbija. Dokaz da je neko za poziciju jeste da se boji pozicije. Straga odgovornosti. Jer ako ga je straga odgovornosti, znači da kad dođe na poziciju, pazit Ovi gramzevi znači da neka ne malo mozgu da ga je strah uopšte, nego oni stvari ko hijena čeka. I čim dobije vlast, prigrabije. Kutnacima je uzme. I gotovo, ne vidi više ni oca ni majku, ni brata ni sestru, ništa. Šta? Vidi sebe. Da takvi su ti. Omer ibn al-Khatab ne. A ne mogu ja biti halifa. Zašto? Smatra ne smatra sebe dostojnim da bude halifa muslimana. Međutim ne može se protiviti. Evo Bakr, zašto? Zbog onog hadisa koji smo citirali davno, koji se sjeća da tu debu, dar da, hadis kod muslimog, njegovim sahihom. Kad su se njih dvojica malo posvrđali, pa kada je došao u Bakr sredik od sa sosele i kazao mu da je imao rasno u someru, pa da se malo preletio, pa se Omer naljutio, pa mu neće halal Pa Omer poslije je došao prekon to, bih to rekao, pa došao u posliju da traži halala. Pogriješio se Poslanik se osolio mu I kaže tada shavima, svi ste vi rekli, laže je samo Bakar rekao, istinu govori. Svi ste vi, jel, a, Ebu Bakara Sredijek dao svoj metak meni, na upravljanju, vidite. Hoćete ostaviti na miru mog druga. Ne moj da ga ko od vas više ružno pogleda. Ali ti Omer prvi, pa si ostali. Omer zna da se Ebu Bakara Sredijeku ne bi trebalo pretoriječiti uopšte. Ima pravo svoje skromnosti i bogobojaznosti odbija on vlast u nadi da će ga šta... Ebu Bakr amnestirati kada tajniša ne moraš. Međutim, Ebu Bakr esedik odlučio davno. Odlučio odmah da je halifa muslimanima Omer ibn al-Hatab nakon njega. I naravno, Omer ibn al-Hatab nije imao drugu opciju nego da prihvati ovu narizbu od halife Ebu Bakr esedik. Tada je odmah izdiktirao jedan dokument. Znači, Ebu Bakr esedik zovod pisara da izdiktira jedan dokument, odnosno jedno pismo u kojem se sad Ovo je kao proglas halife u uh, metu. Pismo će se čitati, odnosno taj njegov uh, proglas u Medini i u svim ostalim centrima koje držemo snimali po svojom vlašću, a u pismo je buboka residik između ostalog je kazao da postavljavam za halifu Omer ibn Khattaba vaša je dužno da mu se pokorite. Uh, ja sam dugo razmišljao i konsultovao i na kraju odlučio da je Omer ibn Khattab najbolji da bude halifa za umet. Ovo je ono što ja znam o njemu. A ako bude drugačije postupo, to je od njega. Ne mogu ja znati, kako čom on postupat nakon moje smrti. Ne mogu znati, kakav će biti kad dođe na vlast. Ali ono što je u mojoj moći bilo jeste da sagledam kakav je i sad vam kažem da sam njega postavio za halifu i da on ne mu se trebate šta pokoravat. To je pismo, jel, odnosno proglas koji je, koji je Abu Bakr Sjedik dao, dao da se počita narodu. Isto tako, kad je malo preizdravio, uspio je da je izađe na Mimber, je oba kras je dik. Znači, uspio je da je izađe Mimber uposlanikov, salalavljaju sebeđem džamiju, i tu je ljudima ponovo kazao ono što je e, a, a, kazao i u pismo, malo neke stvari dodo, kazao, jeste li zadovoljni, jel postao sam Omera, imajte na umu da nisam postao svog, da nisam postao rođaka, da nisam postao nekog bližnijeg i tako. Jer Omer ibnul Hatab nije bio bliski rođak, njegov. Čak više nisu bili iz tog podplemena uopšte, nego su bili jako daleko. Obodvojice su iz plemena koreš, ali između njih je šest, sedam jeli, ljudi dijeli ih. Tako da oni nisu bili bliži rođaci. Evo Bakra Svijek im kaže, jel, jeste zadovoljni, nisam postao svoje dijete, nisam postao svog sina, svog Amđića i tako dalje, nego sam postao nekog za koga ja smatram da je najbolji za vas. Naravno, jednoglasno, ljudi su prihvatili odluku Evo Bakra Svijeka i dali su prisegu u Omeru dok je... Ebu Bakr Sidik još uvijek bio živ. Nati sad kreće već prisega Omer ibn al-Khatabu, a Osman ibn Affan je postavljen kao koordinator, odnosno kao supervizor, osoba koja će tražit od ljudi prisegu za Omera, kao supervizor da gleda, odnosno bude nadrednik, nadzornik da ta tranzicija vlasti prođe lako. Da, da se niku ne buni da se u rijedo da Osman ibn Affan to može jel, je l pri Uglavnom on je postavljen kao supervizor, kao koordinator i to je ujedno bio i šaret muslimanima šta da ako je on tu u stvari da je on, on i te kako bitan, da te kako važan i da ga sljedeći put se mora uzjeti u obzir i tako je bilo da je Osman ibn Affan izabran za izabran za Dakle znamo za da je Omer dobio prisegu dok je Abu Bakr as još uvijek bio živi. Uh, ibn Džavzi u, u, u sifatu Safva navodi uh, Abu Bakr u savjet o meru. Znači šta mu je sad kazao u Bakr prije nego što je preselio, pa mu je kazao i među ostalog, uh, uh, boj se uvijek se boj Allah. Gdje god bio, boj se Allah. Prvi savjet. Znači, prvi savjet itaqillah. Boj se Allah gdje god bio. Ustvar je, ovo je, shodno hadisu poslanika, sallalahu alaihi wa sallam, kod Tirmizija od uh, Muad ibn Džabela. Uh, itaqillah hajthuma kunt. Boj se Allah gdje god bio. I shvati da neke stvari moraš uraditi noću, jer ih nećeš moći uraditi danju. Kaže mu Abu Bakar. Abu Bakar mu stvari iz svog iskustva. Nekad nije bio halifa, pa je postao halifa. Kaže mu, moraš shvatiti da neke stvari nećeš moći uraditi e, po dani, mora ćeš uraditi po noći. Isto tako neke stvari nećeš moći uraditi po noći, mora ćeš u dan po, po Za Šta kaže? Nećeš moć podani i badetit tomer. Ako misliš i badetit, klanjat, ući Kur'an, eto ti noć. A u isto vrijeme, ako misliš se babi stvarma muslimana, vlašću i parnicama i svim ostalim što se ti će umeta, to moraš radit po dan, ne može po noći, jer ljudi spavaju po noći. Gledaj da nagodiš ljudima, a ne sebe. To će da mu kaže. Hoćeš da klanjaš, a to u svoje slobodno vrijeme omeri. Ne može se da dođe stranka i čeka tebe dok ti dva rekajata duha namaza razvog u kućiš, ja ne na dva rekata. Ne. To nije od bogobojaznosti. Da neko te čeka. Ti kadija i došla parnica pred tebe kad čeka je te halifa klanja. Sad će. I oni šedi dva sata čekaj dok on završi. Ne. Nego omere, ako oteš da klanjaš, vaći ti noć. Kad nema parnica, kad nema sudstva, kad nema da, da rješavaš problem među slimanima, klanjaj po noći. I obrnu Po dani gledaj da što više uradiš posla za umet, a nemoj ući Koran. Nemoj klanjati namaz. I dadaje mu na to, Allah neće prihvatiti na filu dok farz ne uradiš u Umar. mnogi muslimani ne znaju. Nažalost. On dužan pari čovjek, on daje vam sadako. Evo napravite bunar od mene u hiljade euro. A ovo zubila mi šeitan, rađi. Moraš vraćati u hiljade euro. možeš pravi bunar. Ti dužan čovjek hiljade ura zna. Farz je da mu dug vratiš, a ne da daješ sadako. E nemoj, Allah ne prihvata na filu dok farz ne uradiš. E mnogi ljudi danas kupuju recimo svoju, e, potplaćuju sami sebe da tako kažem, u sebi savijest i tako, radi sve vrste harama i tako ovo, ono i onda kaže, udao sam na Sergiju 200 maraka, alhamdulillah. Allah ne prihvata na filu dok njom radiš farzu. Nisi stavla maramu, praviš bunar. Hajde, inša Allah, imam farz priješ na file. Ne možeš klanjati podnevske sunete i ostaviti farze. E Allah ne prihvata na fila umere dok njom radiš farze. I umet je danas u velikom rasulu što ne zna i prioritet. prioriteti. Jan veliki belaja umeta danas jeste nikako, ne možemo porijedati prioriteti. Dovamo na fila radit, a farza ćemo ostaviti zastro. Ne može. Farz! I da vratiš dug, ne da daješ sadaku, dug se mora vratit, prvo, pa onda daješ sadaku kad vratiš dugove. Naravno, ne, pod, ne, ne podrazumijem vam odem sadaku neku koja je mizijena poput dvije marke, marke 3 i tako, to može šal, kad ti neko zatraži. A sad da ti odradiš nekakve vakufe i projekte, a ti dužan ljudima pare, ne. Prioritet je da vratiš dug. A na tomu kaže sad halifa, kao mere, pazi, prvo, farzal. Pa onda, posle fazona file, prvo poredaš stvari koje Allah strogo naredio. E, moj prati svoju savjest, tako što ćeš ti, e, ja sam dao vam uhajr, ne moram ja onaj... Imam kamatni kredit, ali dao sam uhajr, Allah će to kompenzira. Ne! Ne, znaju se, propisu i vjeru. Jer mnogi ljudi danas misle da je odnos prema gospodaru svijetu, kao odnos među nama dvojica. Nije tako. Gospodar svijetu, apsolutni vladar, ne, pripada vlast. E kad duđiš Allah, Allah zna, Allah tuhvi su, u, šta prsa kriju. Le ne možeš Allahu duđi, kao gospodaru, ja sam dao za džami, stumaraka. to što imam kamatni krediti, što vam belaje, pravim to, nikom ništa. Ne, ne, Allah zna i za to. E ne, prioriteti bese, riješiš ovoga, pa kad staneš na noge, sa, sa sebe otklaniš tu načistoću, i taj hups, i te harame, i sve, e sad kažeš, ja bi radio neki hajr. Ne može prije toga. E ne možeš nikako pomiješati otrovi, vodu, zajedno, kao mi ćemo s toga napit. Ne. Haram je halal, ne može nikakvo zem. Možeš odvojiti. Očistiš prvo od sebe, otiću, jer to je u Nama danu rekli. E, tehlije, e, kada je tehlije? Čišćenje je prije kićenje. Prvo se očistiš, pa se onda gizdaš. Jer bi na file u stvari bilo gizdan. A prvo se očistiš od harama, prvo radiš farzove, pa onda ako nešto stigneš od, od, na, od sadake, od na i tako. Ovaj savjet, Ebu Bakra, je u stvari savjet i meni i tebi. Nije samo Omeru ibn Al-Hatavu. Uvijek budi između straha i nade. Znači, kaže mu, Ebu Bakra Siddijek, uvijek gledaj da je između straha i nade, ne nemoj misliti da ste Allah kazni džahnemom i samo se bojati, a u isto vrijeme nemoj se pretjerati na nade i mizati stisto nikad džaneta. Nego budi između to dvoje, jel? i boj se, ali i nadaj se. I to je poznat princip u našoj veri. Bolest je već potrajala dvije हफ्ते, pa ćemo Abu Bakra Sidik je bolestan dvije habde i u taj u taj vakat Omer ibn al-Khattab kaže ljudima kao imam, znači menja ga već i kaže ljudima kao imam, mogućno da on već izabrani izabrani halifa ummetu. E, tada već pri kraju svog života e, Abu Bakra Sidik se obratio Ajši radijalullah ta'ala anha i kazao ti si mi najdraža od svih ljudi na dunsku. Abu Bakra Sidik govori to je nevova ćerka, a u stvari to je žena poslaniku sallallahu alejhi ve bila i bila njemu najdraža. Sad joj kaže ovu bakresedik od svih ljudi na duljaluku. O Ajše, ja tebe najviše volim. Ti si moja, jel, ti si moja naj, najboljenija osoba, no s najboljenija mojeg moja Pogledaj Pogledaju moju imovinu. Vidi, Saberi. Ako se sviđate kad sam golio smrti posanika, sa o svem bilo identično, da se ovu bakresedik boju za imovinu, posanik sa sve isto tako urađu. Kaže, pogledaju moju imovinu i vidi šta imam sad od imetka, a da to nisam imao kad sam stupio na poziciju halife. Znači, vidi razliku. Kad sam došao za halifu i sad, koja je razlika u mojom mjetku? Znači, šta poviđava? Pa je Aisha sagledala, odnosno napravila analizu i kazala mu imaš jednu kamelu i jednog slugu više nego što si imao kad si došao za halifu. Ima jedna kamila, jedna dela i jedna sluga više nego što si imao kad si došao za halifu. Kaže, ovo Bekare sedi kod ma, To ne pripada meni. Zato, taj dio koji sam sad stekao, to je vlastno su vratno državi. To ćeš predat Omeru ibn al-Hatabu u posjedovanju. Nekom to preozimo, državnu riznicu, državnu haznu, nek nastavi to koristi za javna, dobra muslimana. Pa je to Aishan radila. Kazala mu tako i tako. Evo, bakrovi mjetak je tolki, međutim, moj ovaj višak on je kazao da se to preda tebi. Pa je tada Omer ibn al-Hatab zaplako kada je to čuo. Kazao, otežuo si nam svima u Ebu Bakre. Svima si nam težo, ko dođe poslije tebe niko te neće moći praciti, niko neće moći biti više takav, evo Bakr. Svi koji dođu poslije tebe neće moći tako, u smislu, jel ti si nam tako uposteli s okoljenstvico da je više nikad niko neće moći svegu. I zaista je tako bilo. Evo Bakr sedik je bio neprikosloven. Čak do teme reda Omar Ibn Al-Hatab nije mogao da mu se primaknije. Iako Omar Ibn Al-Hatab bio i pravedan i sve. Zato Omer ibn Khattab sad plače, ja znao kako mu težak teret dolazi na leđa. Pogledaj kako je bio Abu Bakr as-Siddik. A sad meni bit halifa muslimanima i pratiti ga. A teško je Abu Bakr as-Siddika pratiti tvojim stvarima. Jer pogledaj kako je bio precizan. Čak i ovomu naon palo prije smrti. I ovomu naon palo. Riši se svega onoga što si imao prije zašto? Iako ovo stečeno na halal način. Čuo Bokra Bakr as-Siddik nije ukrao. Ovo ste kuno na halal način. Mađutim on hoće da bude siguran. I to je pravilo istinskog vjernika, da se osiguraju, još dok je ovdje, prije nek što da je nahirat. Jer tamo je Bela, tamo ti neće niko halal. Tamo je bolje doći zakinut nego da si ti nekog zakinut. Ebu Bakar Sidik to zna. Tamo je bolje doći nego... Ebu Bakar Sidik to hoće. Bolje mi je da ja tamo dojek, tebi su pripadale dvije kamile. Haj, bolje što sam mi se ja riješio. Bolje što sam mi se ja jel? riješio. Tako je Ebu Bakar je gleda. Uh, u ponedeljak 22. džumad al-Ahira, ili 13. Odnosno, 13. godine po hijdri, 22. džumad al-Ahira, Abu Bakr al-Siddiq je preselio na bolji svijet. Znači 634. godine. Ukupno je vladao dvije godine i tri mjeseca. Znači ukupno dvije godine i tri mjeseca Abu Bakr al-Siddiq je bio halifa. 22. džumad al-Ahira, odnosno džumad al-Thani, 13. godine po hijdri je preselio. Prije samog preseljenja obratio se Aish radijallahu ta'ala na na dan ponedeljka. Pa je pitao, o, Aisha, koji je danas dan? Pa ona kazala ponedjeljak. Pa je on kazao njoj, onda je to danas, odnosno do večeras. Onda je to danas, ne dalje od večeras. U smislu da je bilo vrijeme šta, vjerovatno prije Akšama, da je u tom vaktu, jel, odnosno sa Akšama se završava taj ponedjeljak, da je Bakara Sedi kazao, onda je to to. Jel? Danas je ponedjeljak, da osjeti da će danas, inšala preselit. Pa je pitao, Uh, u šta ste zamotali Allaho poslanika sallallahu alihi wasallam jel, šta smo bili kefeni pa je ona kazala zamotali smo ga tako i tako u tri vrste jeli jemenske uh, posebne tkanine i tako dalje pa on da on joj kazao pogledaj u tu tkaninu koja se tu i tu nalazi pa ona rekla imamo to pa je on kazao bolje da uzmijete drugu živi su ljudi potrebni za tim platnom od mene koji sam koji sam sad već zaputio se na onaj svijet uzmite neku jeftiniju tkaninu neki jeftini kefina, nam odna kafina nas tu te skupe nego me zamotajte u ove neke koji su koji su uh, jeftini <hle> isto tako pri smrti me kazao ukopajte me pored poslanika sallallahu alaihi wasallam. Jel, zna da ima mjesta, odnosno da u kući Ajša r.a. ima još prostora, pa im je kazao jel, da ga ukopaju u kući eh, eh, eh, poslanika sallallahu alaihi wasallam. Za pune 63 godine, dakle na dan ponedjeljka, Abu Bakr je sredike napustio ovaj svijet. U životu je dok je bio živ slijedio poslanika sallallahu alaihi wasallam, čak sad je u smrti. Allah mu dao tu počas da slijedi poslanika, da je preselio sa istim brojom godina kao poslanik, sallallahu alaihi wa sallam 63, i da je preselio na isti dan kao je preselio poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, u ponedljak, i da je najveća počas za njega bila ta što je ukupan pored poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, naložio je da ga se ukopa malo ispod poslanika, sallallahu alaihi ve sallam, tako da je njegova glava došla u visini poslanikov, sallallahu alaihi wa sallam, A, a, ramena. Dakle, da su ga malo spustili, da tim kaburovi nisu paralelni, nego da je u Bakruv kabor pomeren malo u, da, u stranu, tako da bi bio malo ispod poslanika, sallallahu aleyhi wa sallam. Omer ibn al-Hattab, odnosno Esma bint Umes je tada je bila njegova supruga, Esma bint Umes je ogasoli na tijelo halife muslimana, evo Bakra je sredika, i Omer ibn al-Hattab mu je klanjao o dženazu, a u kabor su ga spustili Omer, a, a, Talha, عبد الرحمن امل إب... عمر طلحه عثمان اي الرحمن سين ابو ابو, وقبر صلى الله عليه وسلم. أبو بكر يعني ني تشترتصوا سпустиلي خليفه وقبر ي pokopali go pored to sa neka sallallahu alayhi wa sallam aisha nam kazida pri likom smrti abu bakra da su to bile njegove posljednje riječi, u stvari koranski ajed iz sure Jusuf, u kojima Jusuf selam dovi Allah u tebarku i o ta'la i kaže da musliman u al-hatni bi salihin usmrti me kao muslimana i pridruži me onima koji su salihini i koji su dobri. Tako je buba krasidik provio svoj život, tako je buba krasidik napustio jeli, ovaj svijet i vratio se svome, vratio se svome gospodaru. Inša Allah za kraj ćemo samo neke od stvari, znači neke od... Uh, Lekcija koje možemo naučiti u života Ebu Bakraja Srdijeka, o vrednostima Ebu Bakraja Srdijeka i hadisima, mi smo dosta toga govorili, ja sam ovdje izdvojio još nekoliko hadisa, ali a, a, a, nećemo moći, možda i sve citirati, pa ćemo samo njih par, a, jedan od posebnih hadisa je, koji govori o vrednostima, nismo ga spomenuli, zato da će ga spominjali. to je hadis od Mohameda ibn Hanefije. Mohamed ibn Hanefije je Alijev sin, što se zove Ibn Hanefije ovdje, ako je sin Alijev nebi Talibu. Zato što da, da bi se napravila razlike među djece koje je rodila Fatima i ostale Alijeve žene. Kad je preselila Fatima bint Muhammed, Ali i Nebi Talib bi još ženio još mnogo žena posljednje. Međutim, toj djeci nisu davana imena po, po njemu, da ne bi se mislilo da su djeca Fatimina, nego su samo Hasan i Husein, djeca Fatimina, a sva ostala djeca koja su došla, djeca su Alijeva, ali se lako pripisuju majkama svojim. Tako je ovo je jel, Tabiin, Muhammed. Ibn Hanefi je, ibn Hanefi Ali ibn Abi Talibov sin. Pita ga ovaj hadise kod u njegovom sahihu, pita svog oca ko je najbolji čovjek u ovom umetu. Ali ibn Abi Talib mu kaže Abu Bakr Siddique. Na ovo tačka se sam stavio, ne treba nikakav komentar. Ali ibn Abi Talib kaže da je najbolji u ovom umetu Abu Bakr Siddique. Zatim ga Muhammed pita, njegov sin, a ko je posljednje kaže Omar ibn Al-Khattab on da kaže Muhammed ne najradi da ga pita ko je posli nego mu postala drugačije pije kaže a zasigurno sigurno su ti za ti treći od njih jel' baš nego otac a već je bila počela na fitna između Alija i Muavije i tako dalje ubijen Osman pa mu kaže a zasigurno su ti treći jel' o babuka moj zasigurno su ti treći od njih kaže Ali, ne bih talib ne ja sam samo obični musliman ja sam jedan od muslimana koji su jel' tu međutim Jelovimo skromno stalim im nevi taliba, a u isto vrijeme vidimo fadilet, nosto vrijednost Ebu Baqra, Ebu Baqra as-siddiqa. Još je hadis u Muslim imama Ahmeda o vrijednosti Ebu Baqra as-siddiqa. Jo mero, gledano, da je posaj xosajim kazao najveći stepen, nosto visoki, visoko rangirani staronici jenneta. Visoko rangirani staronici jenneta. Kui će biti u jennetu Ala najvećim stepenima jenneta, će gledati one koji će biti na samom vrhu jenneta, kao što vi gledate u zvijezde, a zaista su gore Ebu Bakar i Omer. Hadis, eh, kada je, na samom vrhu dženneta bit će ljudi, to je posebna klasa ljudi. E eh, oni će gledat još gore, skroz, na sami vrh Firdevsa. I kaže na to mjesto će biti Ebu Bakar i na to mjesto će biti Omer. Što moj hadis potvrđuje da su oni šta? Najbolji od ovog umeta i da su oni, jel, da im je poslanik, sallallahu alihi vasallam, posvjedočio jel, da će oni biti da će oni uh, biti jeli, u, uh, u džennetu koje su njegove zasluge uh, prva stvar koja je najbitnija koja se mora pocrtati jeste uh, Ebu, Bakrov, uh, Ebu Bakrova unoga u pozivanju u Allahovu vjeru dakle njegova žrtva i njegov trud kada je u pitanju žrtva onda moraš znati da je žrtva uh, prva stvar žrtva je čovjek život zatim vrijeme zatim imetak. Ebu Bakrova sredik podrijedio sve što je imao za Allahov Da znači sve što je posjedo Ebu Bakrova srediku cijelog sebe uvaku za islam. Naći sebe, svoj život, svoje tijelo, svoj metak, sve. Evo Bakr as-Sidih za ovaj islam. I to od prvog dana hadise od Amar ibn Yasira, nam je jasa, njega smo spominjali. Kad kaže Amar ibn Yasir, sjećam se vremene kad je ovaj umet vrajao pet robova, dvije žene i Evo Bakr as-Sidih. Cijeli umet Muhammeda sa'o selle je bio tad pet robova, Dvije žene, Hatidža i, i, i Sumeja majka Jasirova, i kaže Ebu Bakr-e-Siddiq. A u Bakr-e-Siddiq, kada je prihvatio od, od Muhammeda s našem poslanicu, odmah se zaputio kod svog prijatelja Abdurrahman ibn Alfa. Odmah. I odmah ga uvjerio da primi Islam. Odmah. U pitanju dani bili poslije. Sadim ne bih Vakas primi Islam preko njega. Talha ibn Beydullah primi Islam preko njega. Zubayr ibn Alvam primi Islam preko njega. Osman ibn Affan primili islam preko njega. Petorica od desetorici obradovanja dženjatom primili islam preko ovog bakraja srediljka. Čini pet od desetorice islam primili preko ebu bakraja srediljka. A ti vidiš tu njegovu veličanstvenu žrtvu za islam, odnosno za pozivanje ljudi u islam, i tu vidiš u stvar njegovu veliku i inteligenciju. Da je znao u šta treba investirati. Ako pridobijem nekog, sve što on bude radio, ja ću imati nagrav kod gospodara svjetova i zbog toga je Bakar ja sredijek jeste na ovoj pozici na koji jeste da zasluge i nas danas koji sjedimo ovde, možemo komu to lako pripisati evo Bakar ja sredijek jer ja da bi i ja i ti danas mogli šta da budemo ovde muslimanosno da smo ja i ti Allahom blagodati spoznali Allaha tebalike vataala njegova žrtva i bezrezirna podrška gospodaru svjetu a, sallam, žrtva i merkom o tom se ti govorio Svo zlato ko je imao, srebro ko je on uvako ful islam odno. Kaže, svega svega svega svega, hadisu velčanstva. Ma nefani, ma lunke, ma lebi bakar. Nije mi pomogao ni jedan, ni mjeta kao što mi je valio, i mjeta kebu bakar je se djeka. Znači da je bilo bereketa u tom mjetku, iako možda količinski neki ashabi su dali više poslije od njega. Uvako fulio više za islam. Pravo vrijeme i taj bereket, odnosno taj otvrsta što je dao, gospodar svjetova primio, zato svega svega s Jer nijedan imetak koji je niko dao za islam, nije valio islamu kao što je valio imetak Ebu Bekra S.S.D.k.a. Govorili smo isto o takvu njegovoj neustrašivosti, njegovoj hrabrosti, da kad su svi odlučili da usamina vojske ostane u Medini, da brani Medinu, da posljednik se sve preselio, kaže na Ebu Bekra S.D.k.a. da bi ja znao sigurnim znanjem da će divlijes vjeri da srnt na Medinu, rastrgati Ebu Bekra S.D.k.a., ja bi poslao vojsko. Neki me rastrgaju, ali ćemo postupi to nakon kako je posljednik I kad niko od vas ne bi htio da izađe na Bizant, ja bi sam izišao na Bizant ja bi sam bio sam na vojske. Da vidiš da je evo Bakrasidik bez premca bio hrabar i bio neustrašen. Njegova blagost, a s jedne strane je ustrašen, hrabar, odvažen, blag evo Bakrasidik. Uvidio se kako postupa prema zarobljanicima Bedra. Navio sam ti taj primjer. S druga strana je njegova žestina. Evo Bakrasidik bio žestog. Toga se sjećaš u onom slučaju na Hudebiji, kad je Suhejl ibn Amr. Došao je, direo u bradu, poslaniku se osele. Pa kazao, onako, želeći da uvrijedi ashaba Allaho, poslaniku se, o Muhammed, ova raštrkana skupina ljudi ti ne može pomoći plaho. U smislu, svi pripadaju različitim plamenima. Tad ga, evo, ublokrasidik, uvrijedi žestoko. Kaže mu teške riječi. I pokaže, evo, tu svoju ovde, žestinu ublokrasidik. Niko se od ne bi nadali. Nadali bi se od omara, evo, hataba to mi. Međutim, sad, a, kad treba pokazati zube odrom islama Abu Bakr as u tome je prednjači njegova ta odvažnost u tome da održi umet u jedinstvu kad su poslanici sve nasledio kad su odbrali da daju zekat onaj se poglasio poslanikom Abu Bakr as povuku sve konce je podigao vojske na njih smirio situaciju i šta održao umet u jedinstvu tako da njegova zasluga njegova zasluga veličanstvena njegova inteligencija njegova pronecnlivo kažemo Abu Bakr as ja kad sam čuo ajete Ajte u Kur'anu ga govori udina l'lazina l'lazina yukatlonu bi anhum zulimu dozvoljava se odbrana onima kojima je nepravda i zulum učinjena kaže ja sam znao da će doći do rata do bitke ovo je puno prije bedra. kaže on ja sam već bio tad svjestan da će doći do rata da će doći do problema krv Njegova, njegovo pamćenje govorio sam ti da zapamtiš sheh odnosno pjesni što od kusibnu saajde pri 20 godina Neki posljednik su svem pitao, sjeća li se neko šta je kusibno sajde recitovao na ukazu? Ebu bakar esedik se javio i kao, lao posljedinče, ja se sjećam. Kullu men aše mat. Svako ko živi će umrijeti, i tako dalje. Poznat je stihove koje je izrekao kusibnu sajde, zapamtio i hebu bakar esedik. Uh, isto tako njegova skromnost, njegov zud za, na, na dunjalku, da je u Bekar Sadik, vidio se iz ovih primjera, jel? nije sebi ništa prigrabio, nije sebi ništa ostvario kada je bio na poziciji, nego preselio onako kao što je živio, jel, skromno. Njegova ljuba, pravaposlaniku, s.a.v., o tome se može držati cijeli jedan poseban deset. Daći znači, samo u slučaju odnosno događaj kad je Abu Bakr as-Siddik pokazao ljubav prema poslaniku sallallahu alayhi wa tako da čovu mora teliti izostaviti ja smo spominali inshallah u više navrata njegov njegov taj prisn odnos prema poslaniku sallallahu alihi wa sallam naravno doslednost u sljeđenju poslanika sallallahu alayhi wa sallam jeste jedna od veličanstvenih odlika Abu Bakra as-Siddika da mu nije bilo premca no sa ravnog u tom u tom pogledu da je gledao da slijedi poslanika sallallahu alaihi ve sellem da ga prati u stopu onako kako je radio poslanik sallallahu alaihi ve sellem tako isto sad želi da radi Abu Bakr es-Siddik i ono za koje što želim da spomenem ovdje jeste hadisi koji prenosi Ebu Bakr es-Siddik obzira da nemam puno vremena ja ću spomenuti samo nešto ukratko naime do nas je doprlo nekih 142 hadisa od Abu Bakra es-Siddika Imam Ahmed u svom Musnedu. Uh, a, a Musned je specifična hadijska zbirka od imama Ahmeda uh, koja je poredana na specifičan način. A to je da imam Ahmed, veliki hadijski ekspert, negdje oko 200. godine po hijri, počeo da sakuplja hadise tako što će redat u jednu knjigu, po, ne po poglavljima, nego će ih redat po prenosiocima. Znači po prenosiocima. Jedan prenoslac, onda reda njegove reda njegove uh, uh, hadise. U Musnedu imama Ahmeda Prvi će hadis se pravi nam Imam Ahmed jesu jeste Abu Bakr Sidik. Znači to je počast Da je Ebu Bakr Sidik u stvari prvi. I šta nam ovo govori? Da su ljudi prijednosno selef sal, da su ispravni predhodnici. Imam Ahmed je umro 241. godine po hidžri. Znači pri 1200 godina. Aj tada su oni znali da je Abu Bakr Sidik broj 1. Znači da nije ovaj govor danas došao od nas negdje izmišljeno. Ne, ne, ne. Umet je uvijek znao, od vremena sahaba, i mama Ahmeda, veliki imama, do najdanašnjeg, da je u Bakra jedan. Zato mi kažemo da svi oni koji je u ne stavljaju na prvu poziciju, nisu nam braće. Nek' nam halal. Ali ne smatramo braće. Ne možemo nikako se pomiriti s tim da neko dođe kao Bakra Sjedik nije broj jedan. Jer bi time mi morali negirati, gledaj, evo sve, od Ashaba do danas, velikane ummet, a to ne može morati. Evo, kažem, evo Bakar Esedik, broj jedan, od vremena Ashaba, i bit će do sudnjih dana broj jedan. To što se nekakva skupina izdvojila, njih tamo 4-5%, malo, ne, ne, ne šteti istini ni malo. Ne šteti ni istini ni malo, i da neko ne dođe u sumlje od kad čuje nešto tamo, nekakva mišljena strana, Znaj dobro da evo Bakar Esedik, ima Ahmed, gledaj, musned započeo sa hadisima ko Ukupno 81 hadis se nalazi uh, u Musne do imama Ahmeda od Ebu Bakra Esedika. Naravno, neki hadisi se ponavljaju, neki ponavljaju sa, raz, sa različnim lancem pronoslaca. Uglavnom, svi hovi 81 hadis su hadisi od Ebu Bakra Esedika. Jedan, recimo, nekoliko tih hadisa samo za kraj, da je Ebu Bakra Esedik držao hudbu, a zatim ustao, odnosno stavio i rekao ljudima, vi učite jedan ajet i pogrešno ga interpretirate. Govori sad ljudima držim hudbu i kažem učite ajt jaj amenu alaikum en La laja dorukum en dalle i o ljudi brinte se za sebe neće vam naštiti onaj koji je u zablod pa i kaže u bakr vi pogrešno interpretirate taj ajt jer sam ja čuo poslanika sallallahu alaihi wa sallam kako kaže ako ljudi vide neko zlo, neki munker ali ga ne pokušaju promijeniti, odnosno ne budu reagovali na to, bojati se da ih kazna sve ne zadesi Ne mojte pogrešno sad tova jajta, aleikum en fusekum, brinte se za sebe, šta drugi radi, ne zanimalo se. Svite kako nas zanima. Aleikum en fusekum, brinte se za sebe, onda kad drugi upozorite i kažete To je ispravno tumačen evo hadis, od ovih riječih gospodana svitova. Hadis od Berajbna Aziba, od, isto od Ebu Bakra Siddika, da je Ebu Bakra Siddika kupio devu od moga oca. To je Aziba, ashab, da je kupio od Ebu Bakra Siddik devu. Pa mu kaže u Bakresidik, kad završite vaš posao, nek Bera dovede devu kod mene. Kad vam bude nagodno, napravili smo sad ovaj kupoprodajni ugovor, kad vam bude nagodno, vi nama isporučite tu devu. Kaže Al-Azib, ne tako mi Allah, nećemo ti dati ovu devu dok nam ti ne kažeš priču o hijdri. Zašto? Zato što je on bio jedini sposlanika u sosebom. I sad čuje kaže kao da ga uslovljava, ka je, znači šta? Debučemo ti poslat, alđe nam prvo ispriča kako je bilo najzbr. On su kastispo sa Nikom sa sveš. I ona ima podugačak hadisel u Mustali mam Ahmeda, uh, u kojem Abu Bakar Sid govori kako je sve išlo ako soceli u pećenici kako su došli tamo pa kako je Abu Bakr as kad su došli kod one žene u Mu'abed i kad mu je ona pokazala na onu jednu jeli, ovcu koja je bila jelova i tako dalje pa kao Bakr as-Sidiq je htio da je pomoze prvo očisti od njeno vime i tako pripremio sve da bude čisto za poslanika sa seljem zatim kaže ohladio sam to mlijeko pazi briga za poslanika se a poslanik se sa sam zaspo kao bi bio odmorio se putovanje teško pa se sam u hladovini zaspo a Abu Bakr to mlijeko stavio da se ohladi I stajao opusti pored poslanika i se o čekaju da se probudi. Nije tio da pije. I on je bio žedan, i on je bio glada. O Bakresnik stoji pored poslanika čekaju da se probudi. Kada se poslanik o svem probudio, a, bojro, napij A poslanik o svem kaže pio je sve dok ja nisam zadovoljio svoju potrebu za vodom, odnosno za hranu. Kaj je o Bakresniku? On pije, ja za dom. Tu je ta neodlatna ljubav kojima je Abu Bakra Siddiq. A onda nam dalje kaže jel, kako su došli do Medine i šta mi detaljnije govorili od ovom hadisu u više navrata ovdje u, u ovoj džami. Kažem ti ima dosta tih hadisa. Spomentuju ti još samo jedan i s tim ćemo inšala završiti. A to je isto hadis, kod, a, a, a, jel, hadis od Abu Bakra Siddiqa da kad su nekoliko dana nakon smrti poslanika sallam, da su iz džamije poslani Abu Bakra Siddiq i Ali i Ibn Vitali poslije kindi išli I naišli na grupu djece među kojima je bio Hasan ibn Ali. Dijete, Hasan ibn Ali je sad dječak. Igrao se sa djecom. Pa ga Ebu Bakr esedik uzo je podigo na svoja ramena. Podigo ga na ono kao što ljudi radi sa djecom. Mi mi rekli stavi ga za vrat. Eh, tako, podigo ga i počeo da recito je za sklada poezidu, odnosno kasidu, u kojoj je hvalio poslanika sa osednem i kazao, zaista ti, Hasan, ne ličiš nimalo na svog oca, nego ti direkt ličiš na poslanika sa osednem. Ali im ne bi Talib se smio na te riječi jel, kad ja u Bakara Sredik govorio. Svarno što mu kaže, jel, ovaj mali ne liči na tebe, Kao što mi danas nekad govorimo, djete ne liči na tebe, liči na majku, liči na nekog drugog itd. Eh, to isto je u Bakara Sredik govorio. Zašto ti spomima Hadis? Amo zato što govori o ljubavi među ova dva čovjeka da se, se nepogrešno ne interpretiramo. Znači, ja u Bakre seddik nije htio da uvredi ali, nego se on smije, onako kao što ljudi rade i tako dalje, da se šale međusom. I e, svega ovoga vidimo, da je u Bakre seddik neprikosnovena i veličenstvena ličnost u islamu. Mi njemu ne ismo dal njegovo pravo. Znači on što smo govorili ovdje u devet predavanja, nismo mu dal njegovo pravo. A u Bakre seddik zaslužuje mnogo više. Ali to je ono što smo mi uspjeli ovdje. Sa ovim se završavao je kratki mini govora o Ebu Bakru As-Siddiku. I sovice se završava iovi naš ciklus predavanja zato što sad do sljedećeg rata već nam je Ramazan i ta letna pauza. Inshallah već tamo nakon Ramazana. Odnosno da sad utvrdim odmah termin, a to je prva nedjelja u augustu, inshallah. Pošto da juri malo vruće tako, e, u augustu ćemo krenuti sa ovim predavanjama ponovo, a naša tema će biti Omer ibn al-Khattab. Dakle znači, Omer ibn al-Khattab u novom ciklusu predavanja jel tamo nekad od أغسطس والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين